אז בסדר, אז יש למישהו עוד שאלות? על מה? על בכלל, אני יודע, על מהות החיים, על החיים, על הנזיר שהיה פה. הנזיר, שמכר את הפרארי שלו, כן. מה? כן. הוא דיבר על סבב, הוא דיבר על זה שהחיות גם סובלות. עכשיו, כן. זאת אומרת שכל מי שחי בעולם הזה עובר סבב. כן, זה... אחד משלושת הסימנים של משהו. כל דבר הוא גם סובל, וגם הוא חולף, וגם אין לו אני. אז זה ה... כן, אבל... אבל החיות, אתה מדבר על ההפרדה בין אני, אני והעולם. כן. אני חושבת שלחיות אין את, נכון. ההפרד, את ההפרדה הזאת. ומה שגורם לנו לסבל, או ההפרדה בינינו ובין העולם, כן. אבל מה? אבל החיות פה אני חושב שהוא לא הבחין, הוא לא הבחין כל כך בין כאב וסבל. זאת אומרת, לחיות כואב. אני לא בטוח ש... זאת אומרת, מסי סבל. מסי, כן. כן, כן. לא, חיות הילאיות הן נדבקות מאיתנו. לא, באמת, אני חושב שחיות שחיות הרבה עם אנשים. אבל, אבל, תראי, המבה, המבה, ש... מרגישה שיש חומצה בסביבה, היא מתרחקת ממנה. זאת אומרת, היא לא רוצה שיכאב לה. אני לא יודע אם היא לא רוצה שהיא לסבול, ואני לא יודע אם אני אומר היא רוצה או לא רוצה, זה לא אנתרופומורפיזציה שלה, אבל לפי ההתנהגות שלה, אם אנחנו באיבוריסטים, אז אנחנו יכולים להגיד שהיא מתרחקת, היא, היא מתרחקת מה, מהכאב, נגיד. זה מה שהוא התכוון להגיד. זאת אומרת, אני חושב ש... כאילו בשלב הראשון, לפני שהחמלה שלנו היא נורא נורא גדולה, עד כדי כך שהיא באמת תקיף את כל היצורים, אנחנו צריכים לחשוב על זה בעיקר בשביל עצמנו. זאת אומרת, אם אנחנו... אה, אה, יש דברים כאילו שטוב לעשות, וטוב זה לא מבחינת טוב מוחלט, אלא טוב מבחינה זאת שזה עוזר לנו להיות יותר מאושרים או פחות לסבול. אז אחד מהדברים שאפשר לעשות שהם עוזרים או שהם הולסם זה למנוע סבל מבעלי חיים. עכשיו שוב, זה לא אומר שאנחנו צריכים uh, uh, להנהיג את התנועה של אנונימוס, uh, זאת אומרת, ולהתפרץ לכל מיני גני חיות ולפתוח אותם וכולי. אני מדבר ב... ב ממש ברמה שלנו הקטנה, זאת אומרת, אם אני מרים את הרגל ואני רואה נמלה ואני לא דורך עליה, אז בזה אני עשיתי לעצמי מעשה טוב. הנמלה, אני, אני, לא, אני לא בודק עכשיו אם באמת יש לה רצון חופשי או שיש לה אינטליגנציה גבוהה או שהיא סובלת. לי, אני עשיתי מעשה קטן וטוב, שנותן לי להרגיש טוב. ובזה עשיתי את היומית שלי כאילו, בגלל זה. תלך על קרן נמלים. מה, כן? אל תלך על קרן נמלים. יתוש? מצוין, כן. עוד יותר טוב. מה הכי קשה? אמרת לך מר הדלילה, מה? כשאני במצב רוח ממש טוב ובא יתוש לנצוץ את הדם שלי, אז אני נותן לה למצוא קצת את הדם שלי. ואם אני במצב רוח קצת פחות טוב, אז אני עושה לה ככה, פו, ואם אני ממש במצב רוח לוחמני, לא אז אני עושה לה ככה. אז, <laughs> אז כן, כן, את אומרת, אפשר לחשוב, באמת, אפשר לחשוב בינינו ככה, שהכאב של יתוש זה כאב בלתי נסבל. זה, זה כאב, נכון. הוא מדבר מישהו שיודע. שיודע, כן. <laughs> אבל הרי באופן אינסטרטיבי אנחנו עושים לו ככה, נכון? ובזה אנחנו מקפחים את חייו לעולמי עד. עכשיו, אם אני מסתכל על זה, וחושב על זה, ורואה את זה, כן? אז א', יש סיכוי טוב שאני לא אעשה לו את זה, והטוב שזה עושה לי, כאילו, הוא פי עשר יותר חזק מאשר העוצמה של העקיצה הזאת. לא, אבל כשבלילה אתה רוצה לישון ויש לך כזה... כן. אז אתה... שם קר על הראש, כן, אתה שם... זה לא מתרגל חמלה באותו רגע. אז רגע, אם אתה לא מתרגל חמלה, אתה צריך לפחות לחשוב על האפשרות הזאת. אם הגעת למסקנה שזה נורא חשוב ואתה בכל אופן החלטת שאתה צריך להרוג אותו, מה שחשוב, תהרוג אותו מתוך הכרה. זאת אומרת, לא, לא, אני מדבר ברצינות. זאת אומרת, רוב הסופרים על שלא תהרוג אותו, אבל... האם לפני איזה עניין של צמחונות, ולא לפני איזה... בסדר, כן, כן. אבל יש אנשים שיותר קשה לא לאכול בשר מאשר לא להרוג את זה. מתחיל לא להרעיד את הילד שלך בין הארבע, אחר כך לא לבעוט לכלב ברחוב, שכנראה עוד... כי זאת היא זרקה, נתנה זריקה לילד שלה, כן, אז כן. אז מה, בקשר לכינים את שאלת? לא, אני עושית את זה, לא היה עולה, לדעתי, צריך להרוג אותם. אבל בתוך חמלה. בתוך חמלה, כן. לא, לא, בסדר, על ילדייך זה בסדר, גם, גם, גם, שזה פתאום חשוב, שיש להם, כן, שהם נותנים, איזה אנטי אוקסידנטים לגוף, או משהו, חכי רק, וסבלנות, ימצאו מחקר שזה, כן, אז, נשאלת שאלה, אה, פנינה, בסדר, יש תשובה, ויש לזה עוד הסתעפויות. בשאלה הקודמת, אז התשובה הייתה שצריך לראות שזה קונבנציות. כן. אז בואו נסתכל מה עם הקונבנציות שהן רק קונבנציות. כולם. הכל. אז אני מציע שנסתכלנו על מה זה. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת משפחה זה רק קונבנציה? אבא, אימא, תחלטנו שזה ככה. אה, אבא, אימא ושני ילדים בתל אביב זה כבר מזמן לא קונבנציה, זאת אומרת, זה אופציה. בסדר, אבל זה רק בתל אביב. נכון, נכון, או, זה דוגמה מצוינת, כן. שאם היית באה... לא, זה לא שאני יודעת תשובה מסוימת, אבל אני חושב שזה... אה, הסכמה. כולם מסכימים על זה. זה אני לרוב משתמש בזה כשהמכונית לפוניי לא נוסדת והאור ירוק. אני אומר, זה קונבנציה, בירוק נושאים, לא צריך לגשור, סק. אתה אומר את בראש? אני צוחק, אבל לא, אני אומר את אם יש לידי מישהו, אז אני לא יודע, זה בכי לא מצחיק. אותי זה מצחיק. אבל יש דברים יותר רציניים שאנחנו חושבים שהם... לא נדבר נגיד, ללכת ערום, או ללכת עם... בסדר, כי בזה דיברנו פעם קודם. דיברנו על סתם ירחמו עליך. כן. אתה יכול ללכת מרושל עד דרגה מסוימת, או נורא נורא מרושל, ואז אתה נושא איזה דגל של... אתה אקסמטרי, כן. אבל מהם הדברים שאנחנו עוד מחזיקים בהם? נו, מה? זה מה שאני רוצה שנסתכל עליהם. נו, בטח. הנה, עשרת הדיברות. עשרת הדיברות אני מחזיק בו. כן, נמוד. באותה מידה? טוב, אבל לך אגב... בטח יש, בטח יש. אבל חלק מהם מתיישבים ופודים. לא לרצות. זה לא משנה. לכבד את הבדל. אבל גם בבודהיזם, גם... למה לכבד? רגע, לכבד? רגע, לכבד גם... ש... ש... כי אנחנו רגילים לזה. גם בבודהיזם, מי ש... שהוא מי... מסתכל על זה באמת לעומק, אז גם הדברים של הבודהיזם זה גם כן רק קונבנציות, זאת אומרת. זה רק שלבים בסולם שבסוף, אם באמת הבנת, אתה לא חייב <ש> למלא <ש> את זה. <שלה>, <ש> <ש> נכון, בדיוק. אבל נגיד אפילו שאני, משום מה, לא יודע, עשיתי commitment לבודהיזם, לא אני, אבל מישהו נגיד, גם כן, הוא צריך להבין שיש דברים שהם, שוב, שמה כאילו הכל מכוון לגבי הפחתת הסבל, כן? זו המטרה המוצהרת, וכשאתה נכנס לדרך הבודהיסטית, אז כאילו אתה אומר, אני רוצה להפחית את הסבל שלי, נכון, הנזיר, כן כן כן, כן כן, ככה אבל הוא באמת, הוא בן אדם יחסית, הוא שמרן, זאת אומרת, כן כן, הוא גם לא השתפשף כאילו מספיק בשביל להסתיר את זה, כן בן, מה? נראה לי בן היה יכול לרכך את זה, הוא אבל הוא מאוד נאמן, הוא רוצה, גם, wow. בסדר, פה הוא גם תרגם לעברית, אבל כשהוא מדבר לאנגלית, ואם בן מנסה להחליק משהו, אז ישר תופס אותו, yeah. כי כאילו, עברית הוא לא מבין עוד, אבל, <laughs> אבל <laughs> אז, אז, אה, אה בפירו, אין, אין, אין שום ספק בכלל, כאילו, שהבודהיזם כמו שהוא היום, כממסד וכדת, מלא קונבנציות, שלא לדבר על הקונבנציות, ה... על האמונות המאוד עמוקות בגלגול נשמות וכל זה, כש... שהבודה אמר בצורה הכי מפורשת, שמה שאתה לא יכול לבדוק בעצמך, אתה לא צריך להאמין בו, אז אני לא חושב שיש פה מישהו, או כאילו בטיבט, מישהו שבאמת בדק ונוכח בגלגול נשמות. אז אי אפשר מה? מה זאת אומרת אי אפשר לדעת? גם אתה, גם מה? לא שמענו עוד אף אחד ש... לא, אתה יודע שהם עוד זאת למה הילד בן אדם. יש כאלה שזה גלגול נשמות. אותו סיפור גם הדרוזים שמאוד מאמינים בגלגול נחשבים. כן, כן, כן. אבל עצם זה של הבודהיזם יש... אז בוא נגיד, נעזוב את הבודהיזם, בדיוק, נעזוב את הבודהיזם ונדבר עליי, כאילו, אני עצמי לא התנשאתי בגלגול נשמות, אז אני עצמי לא רואה שום סיבה שאני אאמין בזה. אותו זה לא כל כך חשוב, הוא לא כל כך... הוא לא כל כך חשוב לי מבחינת הפחתת הסבל שלי, כאילו. <laughs> מבחינת קומפשן <laughs> יש עוד הרבה דברים שאני יכול לעשות לפני שאני אסביר לו שאין גלגול נשמות. זה <laughs> האמת. כן, כן. אז... אז נראה, עכשיו לא, אז נראה לי שגם הלא תרצח זה נורא משהו שאנחנו מקובעים עליו. כי בעצם עכשיו שדיברנו ועוד לפני הפגישה, אז אני חושב, אם היה מוטל שם בכביש, אבא שלי, כן. בוא היה פוצע, גסוס, חצי רט וזה. נכון. בשמחה הייתי תוקע לו כדור. והוא עוד היה מבקש, נגיד. אפילו הוא לא מבקש, אני הייתי מחליט שכבר מספיק וזהו. אף אחד לא ראה, לא צילמו אותי. בשמחה הייתי עושה את זה. המתת חסד. זהו, כן. נכון. לא בשמחה, לא בשמחה, אבל... הייתה תעשה את זה בקלות? כן. אני חושב שכן. למה שאמרת? נגיד לפי ההכרה שלי עכשיו. עזבי, נגיד, נעשה משהו יותר חשוב. נעשה משהו יותר פשוט, מישהו בבית חולים והוא נורא סובל והוא מבקש שיגמרו את חיים. לא, בסדר, אז נעשה את זה קל. השאלה שלנו, מה? אמרנו אמר, אין, אין, אין, ניסיתי, ניסיתי, הוא קיבלנו, והוא הפסק, השאלה, בבקשה, תעזבי. מה? בסדר, בסדר. זה לא עוד הסרט שלו. בסדר. הוא אמר, אין, אין מנסות. כן. בסדר, אז נגיד, <מח> ה, ה, ה, זה נכון כאילו שיש מצד אחד, שוב, קונבנציות שנועדו בשביל שאנשים יוכלו לחיות ביחד. ו, <מח> ו, והקונבנציות האלה, הן... שוב, אני, אני אקח את הדוגמה שאני כל הזמן נותן, זאת אומרת, באיזה צד של הכביש לנסוע? אנחנו נוסעים בצד ימין, לא בגלל שזה נכון, האנגלים בטוחים שזה לא נכון, אבל החלטנו ככה, ברגע שהחלטנו ככה, זה עובד. זה לא נכון לנסוע בצד ימין של הכביש. כן, למרות שיש הבדל בין בצד ימין של הכביש. אז את שיש הבדל, אבל לא מהותי. זאת אומרת, לא, כי יש מקרים שונים. בסדר, בסדר, כן, כן. אני אתן לך דוגמה אחרת. רגע, בואי ניתן לך דוגמה אחרת. רגע, רגע, רגע, לא, לא, לא. לא, לא, לא, אבל בואי ניתן לך דוגמה אחרת. חברה שמקובל בה נקמת דם. זהו. מה זה, נקרא לרצוח? עכשיו ביניהם, אבל רגע, רגע, אפילו נגיד שזה נקרא כן, אבל הרצח הזה ביניהם מקובל. בתוך החברה. כבוד המשפחה. כבוד המשפחה זה בכלל, אני לא רוצה להיכנס לזה, נשים. זה חובה, זה חובה. אבל ניקח תקווה, אני אומרת, ההבדל בין זה לבין בצד ימין לא חופשי? לדעתי לא. לא. מהותי לא? לא, אם את מקבלת שלרצוח בנסיבות מסוימות זה בסדר, ובנסיבות אחרות זה לא בסדר. אני אגיד לך, מה זה הדרך שלא אצלהם? טוב, תראי, אם אנחנו נקרא לרצוח רק לאותם דברים שבעינינו לא מקובל, אז זה בסדר, אז אל תרצח. כן, נכון. שהיית, עשית הגנה. כן. נכון, נשלחת בצבא, בטח. זה שהוצאתי להגזר, זה כיתרת אותי קודם, זה גם לא רצח. נכון. אבל זה לא חוכמה, כאילו. אז זה גם משחקים. לא, נכון, אז זה משחקים. אז מה זה לא תרצח? אז זאת אומרת, יש משהו בסיסי, אבל אנחנו מבינים שזה רק קונבנציה, ואנחנו לא יכולים לעמוד בה בגלל שזה רק קונבנציה, אז אנחנו מתחילים פה ושם, כאילו. אז... זה מישהו שגרם לו לפני שנים. סבל גדול ונורא, ואז אומרים זה רצח, או יש נסיבות מקילות, או למעשה באותו רגע הוא חווה החזר של ולעומת זאת, החברה שלנו, לא נדמה אבל צדקונים אקסטרמיסטים אומרים שבשר זה רצח. ביניהם, אבל זה רצח בעיניי. את יכולה להיות בשר, אני לא חושבת שאת מוצחת. אז את לא חייבת אה, בסדר. אבל, אבל... הם צורכים בשר, לא חושבים שהם רוצחים. ואני גם לא חושבת שהם רוצחים. אני חושבת שהם... לא, אבל אני חושב כמו שאת אמרת, אבל הלא תרצח בעצם, בטח שבעשרת הדיברות, מכוון בעיקר לבני אדם. כן. אז בזה אפשר לפתור גם כן את הבעיה. לא, אני הולכת איתה על זה, על העניין שבעיניי זה כן, לא הלא תרצח, אבל זה גם כן איזה סוג של... כן, איסור שצריך בדעתי לכבד אותו. כן. אבל שוב, אבל שוב, מה שאמרת זה נכון, לכבד אותו, למה? זאת השאלה תמיד, למה לכבד אותו? אם לכבד אותו בגלל שככה הסכמנו וככה החיים שלנו יהיו יותר פשוטים ויותר פתוחים? לא, אתה באמת מסתכל על עניין של סרט. כלומר, אם הוא רוצה לוקח את ה... משהו שיש לו איזה שהיא... לא, אני לא מדבר עכשיו על צמחונות, אני מדבר בכוונה על המקרים הקשים, הרי אם הרגת מישהו או שרצחת אותו, הסבל שלו הוא אותו דבר. זה שאת כן איבדת את העשתונות. הסבל של מבנה משפחתות. אז מה שחשוב לדעתי, כאילו בעצם בכל הנושא הזה, ברור שזה המקרה הכמעט קיצוני, זאת אומרת. אנחנו החלטנו שפה לא מדברים על השואה, אז, אנחנו לא, <laughs> אז בלי שואה, אבל, אבל בלי כשאת אומרת <laughs> לא תרצח, זה באמת כאילו ה, ה, ה, ה, המוסכמה הכי, כאילו, הכי ברורה והכי טריוויאלית, והכי זה, אבל שוב, אז השאלה היא בעצם, ה, בוא נגיד ככה, ראשית, כל, התרצח עצמו זה קונבנציה, אומרת, מה זה רצח? מסכימה איתי? <laughs> שזה קונבנציה. שבמקום אחד היא ככה, עצם זה שבמקום אחד בחברה מסוימת יש מקרים, אני חושבת שיש גרעין קשה שלך, לא מסכים גם, רוב המחובה כן, כן, כן, ואם יש נקמת דם, ואם יש נקמת דם, מה פתאום הוא? אף אחד לא חושב שהוא עשה משהו. ואם זה חייב? נגמת דם בעצם. נגמת דם זה אתה מחזיר למישהו אבל לא כיוון שהאישיות כיוון שהאגו שם הוא אגו קבוצתי זאת אומרת כל חברי החמולה נחשבים אחד אז זה לא משנה אם הרגת כן זה בכיוון זה לא מאוד בודהיסטי, אבל זה דוגמה לזה שהאגו זה דבר של קונבנציה. זה לא בדיוק בודהיסטי. מה? כן, כן. מה שאני אומרת זה שבעניין של תסתכלו, בכל סתם סתם דיוק כנראה, כן. לא, כי גם מלחמה, נגיד, אז במלחמה, אז אנחנו עוגלים אותנו. והם רוצחים אותנו, נכון? הם רוצחים אותנו, הם טרוריסטים. וגם ארדוד, וגם הבחור שעובד בשב"כ, ואומרים לו את זה מחסלים, והוא נוסע ומתחפש לבולגרי או או יווניה ומתפתף לתוך האנכי. אז רצח? ישעיהו ליבוביץ' אמר שאמנת ג'נבה שאסור לפגוע באזרחים זה אחד הדברים הכי גרועים שהמציאו אי פעם כי זה מפריד כי זה מפריד כאילו בין חיילים הוא אומר אם יפגעו באזרחים אז האזרחים ירצו להפסיק את המלחמה ככה יש את החיילים זה התפקיד שלהם כאילו להרוג ולהרג ואנחנו אז כל הדברים האלה זה חשוב בגלל שאנחנו צריכים לראות עד איפה, איפה זה מפריע לנו, או זו דוגמה טובה, איפה זה מפריע לנו כשאומרים על משהו שהוא קונבנציה. אז יש הרבה דברים שלא מפריע לנו. <laughs> <laughs> <laughs> יש דברים שכן מפריע לנו. איפה שמפריע לנו, מה זה סימן? זה סימן שיש לנו שם היצמדות לאמונה, <אז> לאמונה. עכשיו, אם זה מפריע לנו בשפה אחרת, זה גורם לנו סבל. אולי לא חשבנו. זה בטוח? מה? בוא נבדוק רגע. על מה לא חשבנו? אנחנו צמודים למשהו ולא הרהרנו בו, זה לא על ה... איך אתה יכול להיות? אה, אם אתה לא מערער בו, אז הוא ישנוני, זאת אומרת, זה לא בעיה. הוא ישנוני, גרם סבל? לא, הוא סבל, כשזה יעלה. לא, כל זמן שאתה לא חושב עליו, אז זה לא גורם לך סבל, כאילו. גם אם אתה לא חושב עכשיו על הילדים בביאפרה, אז הם לא גורמים לך סבל. כשתחשוב עליהם, זה יגרום לך סבל, אולי. Mm -hmm. לא, לא, אם זה איננו, אז זה איננו, אז... אז... ושוב, זאת אומרת, זה לא, התפקיד שלי, זה לא להעלות אצלכם דברים שמעצבנים אתכם או משהו כזה בשביל לגרום לכם סבל. אבל הפוך, אם יש משהו שגורם לכם סבל, או לנו סבל, אנחנו לא צריכים לראות שם למה שם. אנחנו, שם. כן, למה אנחנו, אנחנו... יש שם הצמדות לדעה. אחרת לא היינו סובלים. וזהו, זה בעצם, מבחינה זאתי, זה ה... בזה סיימת את התשובה. את הגרעיל. מה? לא, אני מבינה את זה, למרות שלא תצא, אני לא רואה עד הסוף מחוץ לגוף הזה. זה מצב. נוכל לראות את זה. זה בטוח. כן. אבל טוב, איך היה דברך. כן. מתונה ומסופה, איך תמיד אני פטר מהקונבנציה שבואי נתחיל להגיע בזמן. את לא צריכה להיפטר מהקונבנציה. צריכה לדעת שזה קונבנציה. ברגע שאת יודעת שזה קונבנציה, ואת באמת יודעת את זה, אז יש לך ברירה. כמו שאני לא אומר שבגלל שאני יודע שלצעוד בצד ימין זה קונבנציה, אני אתחיל לנסוע מצד שמאל. אני אמשיך לנסוע בצד ימין, אבל בואי נגיד, א', אם אני אבוא למדינה אחרת ואני אראה כבר, כבר צעד גדול, שנגיד הרבה אנגלים לא מסוגלים לקבל את זה, <קש> ו... <קש> כן, כן, בינינו, כאילו, אם הדרך לגמרי פנויה, ולא לדבר על זה שעכשיו יום כיפור, אז בטח שמה לי אם אני אסע אז יקרימו אותי באבנים, אבל נגיד <קש> שהייתי נוסע, או נגיד אני נוסע באופניים, אז, אז זה, בגלל זה, זה מה שחשוב. זאת אומרת, ה לא ה... יכולת אפילו האפשרות, כן, כן, כן, ניס. ההבנה, עכשיו, יש הרבה מאוד דברים שעצם זה שאנחנו מבינים שהם קונבנציה, הם משחררים אותנו מהסבל שיכול להיגרם לנו אם אנחנו נחשוב שזה ככה צריך להיות, חייב להיות ככה. בעיקר, אם מה שאנחנו שככה זה צריך להיות והוא לא קורה. נגיד, דוגמה, שוב פעם, פוליטיקה, אני תכף אצא מזה, נגיד שאני הייתי משוכנע במאה אחוז שלאור אזריה צריך לקבל לפחות שלוש שנים. והוא קיבל שנה וחצי, אני הייתי סובל בגלל השנה וחצי. זה דעה. כן, כן, לא, אבל יש אנשים ש... לא, יש אנשים, בואו נגיד ההפך, בסדר, יותר קל. יש אנשים שחושבים שהוא היה צריך לצאת זכאי, הוא יצא עם שנה וחצי, הם סובלים עכשיו. למה? הם גורמים סבל אחר. לא, לא, לא, לא, הם זה, הם... זה לא משנה, אנחנו לא מדברים על זה עכשיו, אנחנו מדברים על זה שהם סובלים עכשיו, ולמה? כי הם צמודים לדעה שהוא היה צריך לצאת זכאי. עכשיו, ברגע שהם הם יבינו, יותר שיקוי שאני אבין, <laughs> שזאת רק דעה שלי, אז מה אני אראה? אני אראה שהדעה שלי כנראה לא הייתה נכונה. זהו. ובזה נגמר הסיפור. כי עובדה, כי החיים אומרים שהוא קיבל 18 חודש. אבל אתה, הדעה שלך... לא, לא, לא, לא, לא, אני רוצה לדייק. אמרת שהדעה שלדעתך הוא צריך לקבל שלוש. כן. לא, אני לא יכול. למה זה לא משנה בכלל, זה לא משנה בכלל. העובדה כרגע היא שהוא קיבל שנה וחצי. אני יכול להישאר לדבוק בעמדה שלי ולסבול. מה אתה יכול לדבר? או שאני יכול לוותר עליה. מה יקרה? מה יקרה? מה יקרה? זה סמנטיקה. מה? אני רואה שאני נכנסת למקום של סמנטיקה, זה לא של... בעמדה, הפציעות טובה אחרת. נכון. אבל העמדה אתה יכול... לא שהוא חייב, לא שהוא יכול, לא ככה. שהוא צריך, שהוא חייב, שזה המציאות, שזה האמת, שאחרת העולם יתמוטט כל מה שאתה רוצה. עכשיו, שוב, שוב לגביי נגיד, את יכולה להגיד, בסדר, זה קרה וככה, אבל יותר קל פה במקרה הזה, במקרה להטיל את זה על הצד השני, כאילו להגיד, מי שהיה בטוח, אבל לא, הוא, לא שהוא חשב שככה זה צריך להיות, הוא אמר, ככה זה, ככה זה חייב להיות, שלא לדבר נגיד, את מה, אני אתן לך דוגמה יותר קצת קיצונית, אבל נגיד, אנשים שהיו בעמונה, והיו בתוכים, שאי אפשר, לא יכול להיות, שיהרסו את היישוב. ככל שהם היו יותר בטוחים שזה לא יקרה ככה הם סבלו יותר זה הכל עכשיו היישוב נהרס שאלה אם הם קיבלו את זה כמציאות שאלה לא. לא אם לא זה, לא זה, זה. <laughs> <שאליים> <laughs> מה? כן. מה זה להתקפל? להוריד את הכובע בפני המציאות. זה הציווי. מה זה סבל? סבל זה סיטואציה שבו אני חושב שהמציאות... לא, לא, לא, בואי. שמה? רגע, רגע. לא חברתי, זה המציאות הביולוגית. נו. כמו נתאים בסוף. כן. וזה אי אפשר לשנות. כן. אבל יש גם המציאות החברתי, כן. שדברים שמונתים על ידי כן, כן. נכון, בסדר גמור, תשני. אבל אם אני אוותר... את לא צריכה לוותר. את צריכה להבין שעכשיו זה המצב, את רוצה שאת שבפעם הבאה התוצאה של משפט תהיה אחרת, תפגיני, תלמדי משפטים ותלכי להיות התובעת הצבאית, כל הדברים האלה זה בסדר גמור, אבל עכשיו, אחרי שזה קרה, האם את עדיין, או ברגע שזה קורה, האם את נדבקת לדעה שלך ואז את סובלת, או שאת מבינה שהדעה שלך הייתה רק דעה, את okay. לא צריכה להחליף אותה אפילו. זה מה שאמרתי, לא צריכה להחליף אותה. לא, את לא צריכה להחליף אותה, אבל לראות שהיא דעה. זהו. וזה לא אומר כאן... בסדר, הכול טוב, אבל יש משהו בפרידאיזם, אתה מוצא מפשוט, שמתאופי שלו, כן. ועולם כן. אז הוא אומר, תוותר, שתקרר, ועוד. כן. אבל יש דברים שאת יכולת בעולם. אז תשני. בודהיזם בהחלט אומר את השני. בודה, אחרי שהוא הגיע להערה, הוא עדיין הסתובב 40 שנה ולימד את כל האנשים שהוא רק יכול לתפוס בדש בגדם. והדלאי למה? כל הזמן מתרוצץ ורק מדבר ומדבר. ומה אני? גם כן מקשקש ומקשקש. אז זה לא שאנחנו לא צריכים לעשות, זה לא מתכון לאי עשייה. מה? יש בזה משהו ש... אבל האוזן המשפטית כן, החלטה כן. שלך צריכה לראות את ההבדלים. <laughs> לא, לא, לא, ברור שזה נכון, <laughs> ונכון, חוץ מזה שחלק עצום, עצום, מהמאבקים שלנו הוא פה, כן. ולא אמיתי, והמאבקים האלה, שאנחנו לא עושים שום דבר, הם מיותרים לחלוטין, מצד שני, זה בהחלט לא מתכון לאי עשייה. ודרך אגב, אם הדעות שלנו יהיו פחות, אה, אה, פחות, פחות של אמונות ויותר של דעות ויותר ניסיון לשנות, ישתחרר לנו המון אנרגיה בשביל לעשות. זאת הכוונה פה. ואם אנחנו, חוץ מזה שאם תנסי לעשות משהו ולא תצליחי, אז יכול להיות שאם את יותר גמישה, ואת אומרת בסדר, פה לא הצלחתי, בוא למאבק הבא. לעומת זאת, נגיד, אם אנחנו מדברים שוב פעם על, נגיד, אה, אה, על פינוי גוש קטיף, שהיה שם שבר אמוני, ולמה היה בעצם שבר אמוני? כי הם ממש האמינו בדברים האלה. עכשיו, יכול להיות, שאם לא היו באמת מאמינים, אלא רק חושבים שזו הדרך הכי נכונה כרגע להתנהג, אז אולי הם לא היו כל כך, לא היה להם כל כך הרבה כוח, יכול להיות. מצד שני, יכול להיות שהם היו יותר מצליחים. כן. לא, לא, לא. אני אגיד לך, אני חושבת, אני מבינה מה שאתה אומר, אני מבינה גם את הייתה פה גם ג'ודי. אני יודעת מניסיון, ממש. שאם אתה, עצם, עצמך משהו על משהו, אתה הולך לדעת. כן. ונגיד לך לשבת ואתה קם, ואתה כן מדבר. כן. אתה, ניצב מול דעה, מול אמונה, מול החלטה. אני כשהייתי מפתחה, אני הייתי שופט כתב החלטה, התערבתי לו בהחלטה. אז השאלה אם אתה מקבל את אם את חושבת, אם אתה, חושבת שזה יכול לשנות. וזה, מי, מי, yeah, וזה yeah. לעזרתו של, ה, של הלקוח שלך, כאילו? אז בוודאי, למה לא? הרי גם לא להפריע לשופט באמצע זה, זה רק קונבנציה. כן. Okay. אז בבקשה, okay. הנה, זה דווקא זה בגלל שאת חושבת שזה קונבנציה, את יכולה להיות יותר יעילה. אבל שווה באיזה שנה בתוך... שנקדם פסק הדין, חלוט. כן. Okay. אז, אז אני חושב שאז צריך להרים ידיים, נכון? לא, חלוץ זה כבר אחרי כן, זהו, עד אז לא לא יודעת, יש פתרונות לפעמים יצירתיים או זה, אבל בסדר גמור, מאה אחוז, ואני לא במקצוע, אבל אני אומר בואי נגיד אחרת, נגיד נלחמת, נלחמת, נלחמת, נלחמת, ובסוף חס ושלום, יפסדת איך את עומדת אז הבודהיסטים יגידו לך תעזבי ורוב האנשים לא יעזבו אז זה פה ההבדל, לא בזמן המאבק בזמן המאבק הם טוענים שאם את פחות קומיטד נפשית או רגשית עדיין את יכולה שכלית להבין מה צריך לעשות ואם את פחות קומיטד רגשית יהיה לך יותר אנרגיה בשביל זה. תעשי את זה הכי טוב שאת יכולה עם הכי הרבה מרץ עם הכי הרבה רעש וצלצולים או, או, או אנרגיה והכל זה הכל בסדר גמור אבל ברגע שאת נצמדת, ואל תצמדי לתוצאה כאילו. תנסי לעשות מה שאפשר, מתוך הבנה שבגיל מסוים היא מגיעה, שיכול להיות שלא נצליח. כן. Yes. Yes. אז, yes. בדיוק. אז זה, זה, זה המתכון, לא שעזוב ולא צריך להתערב בשום דבר, ואין okay. שום זה, ו, והוא עבר אותי בתור, אז אני צריך להגיד לא יפה תודה? לא. לא. אבל קודם כל לראות מה, לי, מה, מה עושים לי התחושות האלה, איפה אני נמצא עכשיו ומה מה, מה דוחף אותי. וזה נכון, יכול להיות שזה נכון שכעס, נקמה וכל זה, זה יכול להיות דרייב. בעיני הבודהיסטים זה לא הדרייב הנכון. <coughs> זה דרייב ש... לא, לא יביא אותך למקום הנכון או, או, או, או לפעולות האופטימליות, אבל בפירוש, אם, אם התפקיד שלך עכשיו, הקרמה כאילו במובן היותר פשוט של הקרמה שלך כרגע זה להגן על מישהו, אז תעשי כל מה שאת יכולה בשביל להגן עליו, כן? אבל שוב, אהלן וואטס פעם אמר ששופט נבון זה השופט שיושב על כס המשפט, וכשהוא רואה את הפושע ששם למטה, יש לו איזה זיק כזה בעין שאומר, האמת זה רק די מקרה שאני פה למעלה והוא שם למטה, היינו יכולים להיות בדיוק הפוך. אז בטח גם אתכם תמיד מלמדים שכשאתם סנגור, אתם גם הייתם יכולים להיות, להיות קטגורטים. כן, לא חשוב, אז, אז את יכולה, הייתי יכולה להיות בצד השני כן. של הזה, כן. אז, אז אם את, א', זו, אני חושב, כאילו שהאיזון שה, כאילו הזה, הוא עוזר, זאת אומרת, אם את נגיד, אני בטוח שאת משתמשת בזה, את, את, את הרי הרבה פעמים חושבת כמו הצד השני, כאילו, למה הוא פתאום מתעקש, יש שם משהו, למה זה חשוב לו משהו כזה, אז מה זה בעצם, זה אומר שאת רואה שזה משחק, ששני הצדדים כל אחד מנסה למשוך לצד שלו, אבל בסך הכל זה איזשהו משחק, בתוך איזשהם כללים מסוימים, הכללים צריך... לכבד כי זה משהו. ד... לא גרזן, לבוא וגרזן, זה לא תמיד הדרך היעילה. מה שהם מציעים פה זה דרך אחרת, כן להיאבק, טוב כדי חמלה לצד השני, וטוב כדי הבנה שזה רק מאבק שהוא בכלל כן, לך... לא דיברתי דווקא על הדרך השני, כן. על המקום כבוד אותה, כן, יצמד, כן, דרך כן, דרך כן, דרך כן, דרך כן. דרך... ומה האנרגיות שמניעות כן. אותנו בעצם. כן. אז ראשית כל תדעי לך שאת לא בת יחידה, כאילו, וג'ולי, היא אומנם משטח אחר, היא משטח היצירה, והיא גם אומרת שהזעם וזה לפעמים, או הפשן וזה, אז זה נשמע יותר טוב, זה מה ש... אני חושב במקצוע שלי יש גם את הקרקס. כן, כן. זה מה שמניע אותה, ואם היא באמת כאילו תקבל את התורה הבודהיסטית, אז היא לא תוכל ליצור יותר וכולי. זה ישנו, זה ישנו, זה... מובנה בתוכו, אבל צריך להבין שזה הבדל הדין כאילו בין חוסר אה, אה, מעש ובין... אוקיי, אני, אני יכול להחליט <ע> אם <ע> אני נותן לו או לא נותן לו, אם לא מתחשק לי אז אני לא אתן לו, אבל אני לא כפוי לר... ל... ל... ל... להתווכח איתו נגיד, אם אני בטוח שיש מספיק כרטיסים נגיד אז ההחלטה אז... שלי עוד יותר קלה, זאת אומרת. אלא אם כן, באותו יום, יש לי יום רע, והתחשק לי זה. אז לא, אבל השאלה הגדולה היא תמיד... זה נגיד, כבר תעבור. כן, השאלה היא תמיד האם יש לנו את השנייה הזאת של המנוחה, של השקט, כשאנחנו רואים את הדבר ואנחנו מקבלים החלטה, או שאנחנו עובדים מתוך... פרנסיפ, אני לא נותן. כן. אלא אם הוא גדול מאוד וחזק. אז יש לי עוד שני דברים קטנים להגיע בקשר למאמץ נכון, והגיע כבר זמן שנגמור את זה. אז בעצם המאמץ הנכון שדיברנו עליו וכולם, אתם זוכרים, כל הארבעה וזה. למה הגיע הזמן שנגמור עם זה? כן, או כבר איזה ארבעה. מה? מההתחלה. מההתחלה. לא, זה קצר. תמציא, תמציא. אתם יודעים אבל, אני אתחיל, אתם תדעו. אז תקשיבו להקלטה. אל תסתכלו, תגידו. אבל לא הקלטתי בפעם הקודמת. אז זה מאמץ למנוע, מאמץ להתגבר. משל הגן. כן, מאמץ לפתח ומאמץ לשמר. כבר זוכרים? עוד פעם? לא הייתם בשבוע שעבר, מי גדול? מה? מי לא היה בשבוע שעבר? אתה בונה גם, את לא היית, קודם אתה עושה גדל שלא ייכנסו, אתה מגדיר אותו. אחר כך אתה עודר וזה, מה זה נקרא, להכין? כן, לעשות. לדבר. כן. אחר כך אתה שומר אותו. כן. ומה האחרון? לא, השומר, אתה בהתחלה אתה מגדר אותו, אחרי זה אתה מנקש את העשבים. אז מה זה, הכנה? כן. אחר כך... להגן, להכין. לא, מבחינת הרגשות שלנו, ראשית כל, תנסה לא להגיע בכלל לסיטואציות עם תחושות שליליות. אם יש לך תחושות שליליות, תנסה להיפטר מהן. אחר כך תפתח תחושות חיוביות, ואחרי שפיתחת אותן, תשמר אותן. זה הרביעייה. אז עוד שני דברים קטנים על, על מאמץ נכון. בעצם המאמץ הנכון, קצת חוזרים פה לנושא הזה, המאמץ הנכון הכי חשוב זה לבחון על מה אנחנו מוציאים את האנרגיה הנפשית. זה מבחינת הבודהיזם הכי חשוב. כי יש לנו אפשרות, אם, אם, אם אתם זוכרים, אני לא זוכר אם הוא דיבר על זה פה אבל זה מה כל הזמן היה אומר כאילו. מאוד בפשטות, אנחנו צריכים בעצם לקבל חוק אחד, זה חוק של סיבה ותוצאה. זאת אומרת, מבחינתם זה אם <coughs> תטפח רגשות חיוביים, אז יהיה לך חיובי, יהיה לך טוב. ואם תטפח רגשות שליליים, יהיה לך רע. <coughs> והרגשות החיוביים זה אהבה וחיבה והבנה וידידות ושמחה. ואיזון. הרגשות השליליים זה שנאה, וקנאה, ותאווה, ופחד, וגאווה. ולכן אנחנו צריכים לטפח את אלה ולנסות להיפטר מאלה, וזהו, זה מבחינתו, זה פחות או יותר כל התורה, כן. למרות שזה ב... זה גם מדעי. השבוע חוויתי חוויה של אלבון. ש... ש... כן. זה, זה היה כאילו, כאילו משהו הוכח בזה. זה לי המון זמן. לראות בזה ולראות בזה. אבל אחר חשבתי על העניין הזה, שזה בצורה פחות אינסטינקטיבית. בטח. כן. אנחנו מתוכנתים לחלוטין. כן, אתה חושב? אני בטוח, אם תפרטי אז אני אוכל להוכיח אפילו, אבל אפילו לא תפרטי. אתה יודע מה, אני הצלחתי לפרק את זה, נו, כאילו כמה אגו מעורב בזה, כן, כמה אגו בזה, כן, שהיא באמת התבנלת בזה, אז אני נו. התבנלתי על כמה זה, בא אינסטינקטיבית, זה בא... בוודאי, כן. כן. אנחנו, חינכו אותנו ככה, כאילו. לא, לא אף אחד לא יכול לחנך בוודאי חינכות ש... חינכות מה? כן, בוודאי שכן. משחקבות, כן. רגע, זה רגע, רגע. כי המתנחדה שלי ילדה קטנה. נו. ושהעם יאמר לה הקטנה מלבד, נו. נו. למה היא נעלבת? למה היא נעלבת? רגע, רגע, סליחה, סליחה, למה היא? למה היא נעלבת? זה החברה, משדרים את זה. למה היא נעלבת לדעתך? תגידי את, למה נעלבת? היא לא רוצה להיות פסטנה. למה רוצה להיות גדולה? למה היא רוצה להיות טוב. כן? כי אמרו, לה שהיא משהו טוב, אז אמרו לה, או, את כמו גדולה, נכון? וכשעשתה משהו רע, אמרו לה, אוי, את מתנהגת כמו ילדה קטנה, נכון? הנה, פה. זה כמו שדמלו אומר, הילד עולה על הכיסא ושאר, שיר נורא יפה, וכולם מוחאים לו כפיים, ופה נתנו לו את הסם. כי הצד של הסם זה אם הוא יעלה על הכיסא וישיר, ולא ילכו לו כפיים, אז הוא כבר יהיה אז גם כשאנחנו אומרים לילדים דברים טובים, ו... משבחים אותם וזה, זה גם הסם שאנחנו נותנים להם. עכשיו שוב, אין ברירה, אנחנו צריכים לתת להם את הסם הזה, כי אנחנו מחברים, מלמדים אותם, אנחנו מתרביתים אותם, והם צריכים לדעת, מאנשים, לפעמים הם יגיעו לאנשים שלא כל כך אוהבים אותם, הם צריכים לדעת איך להתנהג, אז הכל, הכל מבחינתנו, גם נעשה ממניעים חיוביים, לפחות אנחנו חושבים שהם חיוביים, וגם זה חיוני לילדים, וזה הכל בסדר. אנחנו, בהתבגרותנו, השאלה מתי אנחנו מתבגרים, זה הכל. אז... אם בכלל. אני מקווה שכן, כן, מה את רוצה? כן, כן, כן. אבל בואי נגיד שאני לא יודע אפילו מה את מספרת, אבל אותו דבר שאת אמרת שאת נעלבת ממנו, יכול להיות שיש אנשים... שיסחבו את זה שלוש שנים או שמונה שנים, mm -hmm. נגיד, את העלבון הזה. Mm -hmm. אם את ראית שזה אינסטינקטיבי וישר נעלבת, אבל אחרי זה הצלחת לפרק את זה, ולא נעים לי להגיד לך, אבל אף אחד לא העליב אותך, זאת אומרת, מישהו אמר לך משהו ואת החלטת להיעלב, בטח <אח> אומרת <אח> כל אחד, <אח> <כל> אחד <אח> במקומי <אח> גו... גם... <אח> כל אחד במקומי גם כן היה נעלב, אבל אני לא אכנס לזה עכשיו, אז זה משהו לגמרי אחר. ויש סיכוי אפילו שאת תביני כנראה שזה שהעליב אותך, הוא בעצם אמר את זה כי הוא סבל. הוא סבל. ראיתי שבן אומר לאימא, תקפיץי אותי לבית ספר, והיא אומרת, אין לי זמן, הוא אמר, דיימה, אל תיזונה. עכשיו, אם כל הזמן אומרים את זה... זה מאבד את ה... כן. כן. זה מילת חיבה. בשבילנו זה כמו מדהים, נכון? כי אנחנו לא היינו אומרים ככה לאימא שלנו, וגם הילדים שלנו לא אמרו לה. כן. זה אולי מחמאה, כן. כן. כן. כן. כן? כן. שפחד זה אחד מהם. כן. העניין עם פחד הוא ממש כאילו משהו שקשה ככה לבטל אותו. זאת אומרת, לצורך העניין, כמו שאמרת עכשיו, שאנחנו... כן. אז אני, נגיד, איזשהו פחד, ולהיות לומץ ובתקיפות מסוימת. כן. וזה, אני, אני מתבוננת בזה, ואני יודעת, בזמנה שזה יושב על החוויות. כן. אז יש לי כאן כאילו, כן. כשהפחד מגיע, כן. סיטואציה, אני לא מצליחה, כאילו, אני יכולה להגיד, אוקיי, אני בוחרת לפחד. כאילו, אני בוחרת להיעלב, נגיד, אז אני בוחרת לפחד. אבל אני לא מצ... זה משהו ממש משנה, בלתי. לא, לא, רגע. אז בואי נגיד ככה. אם את ראית מה הגורם, כאילו, איזשהו חוויית... כן. אז ראשית כל את יודעת שזה חוויית עבר, שהיא לא קיימת כעת. אז זה כבר משהו לגמרי אחר. זאת אומרת, את כבר לא נמצאת באמת בסיטואציה האמיתית שאת צריכה לפחד, או שאמרו לך משהו שהעליבו אותך, או שהקטינו אותך, או משהו כזה. אלא שאת מצמידה בעצם... מה קורה לנו בעצם? הרי למעשה כל סיטואציה בחיים היא חדשה לגמרי. אבל אנחנו מחליטים, לא אנחנו אפילו, המוח שלנו מחליט, לאיזה סיטואציה בעבר היא מאוד מאוד דומה, ולכן איך אנחנו צריכים להתנהג. וזה בדיוק מה שנקרא קארמה. זאת אומרת, אני, כשקורה משהו, נגיד שאני צריך לדבר, אני מתאר לעצמי, כאילו אני מתעל את זה, או זה מתעל את עצמו לפי הזיכרונות שלי לסיטואציה שבה הייתי, אמרתי משהו וחטפתי נגיד משהו שאני חושב שלא הגיע לי או משהו כזה, ואז אני לא אומר. וזה למה? כי אני עשיתי את זה בצורה כאילו אינסטינקטיבית, אבל בצורה בעצם של ריאקטיבית, בלי לחשוב, כי ככה ה... ככה בעצם המיינד שלי שייך את זה לסיטואציה כזאת. אז אני לא אומר שזה פשוט למחוק את זה, אבל הצד הכי חשוב זה לראות את זה. עכשיו, ברגע שאנחנו רואים את זה, עכשיו, אז בהתחלה אנחנו נראה את זה לאחר מעשה. עכשיו, שוב, איך אנחנו בעצם מתגברים על זה באמת? אנחנו מנסים את זה במקומות שהמטען הרגשי הוא יותר קטן. אז למשל, מה זה תנאי מעבדה? למשל, אם את נמצאת עם מישהו ביחידות שאת מאוד סומכת עליו, אז שם את יכולה לעשות את זה. עכשיו, בשביל יתר ביטחון, את יכולה אפילו להגיד לו, תשמע, אני עכשיו הולכת להגיד לך משהו, שכרגיל אני פוחדת להגיד אותו, אז אני מבקש מאוד שתהיה תומך, נגיד, ואז את אומרת את זה. עכשיו, רוב הסיכויים, שאם הוא בן אדם והוא ידיד, אז הוא, <מת> הוא, הוא ישתף איתך פעולה. אז שמה, כאילו, יחסית זה יותר קל לעשות את זה. אחרי זה, תגידי את זה לשני חבר'ה שהם מקבלים, אני יודע מה. בסוף, תוכלי אפילו להגיד את זה פה, נגיד, שיש פה כל מיני זאבים כאלה שרק מחפשים את מי אז זה הכוונה, היא לא שאנחנו מכריזים מלחמת חורמה על הפחד שלנו, על הזה, לא, אנחנו מנסים לראות ראשית כל איך לא להיכנס בכלל למצבים שבהם זה יתעורר, ואם נכנסנו למצב שבו זה יתעורר, הכי חשוב זה לראות את זה, לראות את זה, ואם אנחנו מצליחים לראות על מה זה יושב, זה עוד יותר טוב. אחר כך, בשלב מסוים אנחנו כבר לא באמת צריכים לראות בדיוק על מה זה יושב, כי עצם זה שזה קורה, אנחנו מרגישים את זה, אנחנו מבינים שזה יושב על משהו לא כל כך, כי זה לא כל כך פסיכולוגיה פה, כמו, כאילו, איך נגיד את זה, טיפול התנהגותי, זאת אומרת, מסתכלים על המצב עכשיו, כאילו, מה קורה, ואני אפילו יכול להגיד לך, נגיד, ש... לעומת, תראי, אצל ילדים קטנים, הם באמת נמצאים במצב בלתי אפשרי, זאת אומרת, כי הם באמת קטנים, חסרי ישע, בעצם מחליטים בשבילם הכל, אלא אם כן הם בני הדור הזה, אבל, מחליטים בשבילם הכל, אני יודע מה, ההורים, הגננת, המורה, ברצותם, מחבק אותם, ברצותם, דוחה אותם, הם ממש, זאת אומרת, הם בבחינת חסרי ישע, כאילו, אז הם חייבים, מבחינה, מבחינה שרידותית כאילו, להסכים למה שאומרים להם ולנסות לרצות את, ה, את האנשים שמסביב, או ההפך, או שהם לוקחים בטקטיקה אחרת, הם, הם, הם, הם, הם, הם לא מקבלים תשומת לב, אז הם יעשו ההפך בשביל לקבל תשומת לב, אבל... השאלה הגדולה היא מתי אנחנו מתבגרים. אומרת, אנחנו כבר לא במצב הזה באמת, אנחנו כבר לא ילדים, זאת אומרת, אנחנו כבר כן יכולים להחליט על עצמנו. מה שנקרא, השאלה מתי אנחנו בעצם עוזרים עוז לעשות את זה. והדיפולט כאילו זה להמשיך, כאילו זה עבד, זה היה יעיל, אז למה שנמשיך, אבל זה גורם לסבל. רק בגלל זה אנחנו הרי משנים את ההתנהגויות שלנו. אם אנחנו מרגישים שזה גורם לנו סבל, או שזה מדכא את ההתפתחות שלנו, אז יש סיבה כאילו לשנות, לשנות טקטיקה או אסטרטגיה אפילו. אחרת, רוב האנשים בינינו הם, מה שדמלו אומר, הם די מנומנמים, זאת אומרת, וממשיכים ככה עם אותן הטקטיקות הישנות. אבל במובן שאני חושבת שזה לא קצר לשנות את ההבנה שאני סובלת. כן. ויש פער של שונה, של... את זה, אז שוב, אני אומר, בעצם זה שאת רואה את זה, בעצם זה שאת רואה את זה, זה כבר ההתחלה של השינוי. כשאת רואה את זה ואת רואה מה זה עושה לך, זה ההתחלה של השינוי. והשע, והשלב הבא, <laughs> כאילו, כאילו. כאילו, כי אתה כן, מודע, ואתה כן, כן. מרגיש שאתה רוצה כן. להוצאת מהמשפט. כן, זאת. כן. ובעצם אתה מרגיש עדיין כבול, אז כן. זה כן. סמל כן. יותר אז, גדול. כן, אז אני אומר לך, והצעד הבא, אם, אם אנחנו רוצים להיות נורא מעשיים, זה לתרגל את זה, את היציאה מזה, אבל שוב, לא בתנאי אקסטרים, זאת אומרת, בתנאים הכי טובים שאת יכולה לבנות לעצמך. Okay. כן? בדברים ש... בואי נגיד ככה, אני לא יודע בדיוק, בדיוק על מה את מדברת, אבל יש דברים שיותר מפחידים אותך ויש דברים שפחות מפחידים אותך. תתחילי מאלה שפחות מפחידים לא מאלה שנורא מפחידים אותך, שממש משתקים אותך, שממש גורמים לך לבלק-אוט, אותם תשאירי רגע בצד. תתחיל עם הדברים האלה הקטנים, שאת, ש, ש, שככה קצת, שאת מהססת, שלפעמים את כן מצליחה, לא מצליחה, שם זה המקום בעצם לעבוד, לא באקסטרים, כי באקסטרים את יכולה לנסות ולא להצליח, ואז את תגידי, זה לא עובד וזה... תעזבי, יש לנו תמיד, יש לנו מספיק אה, אה, אה, מבחר של דברים שאנחנו סובלים מהם, שאנחנו יכולים לקחת את הדברים שאנחנו אה, אה, סובלים מהם קצת, ושם לתרגל. ושוב, זה הכל חשוב, בגלל שאם אנחנו לא מתרגלים ולא בודקים, אז תקופה מסוימת אנחנו מאמינים בזה, כי אמר את זה מישהו שנראה שיש לו ידע או משהו כזה, ואחרי זה אנחנו פשוט עוזבים את זה. אבל אם אנחנו כן מתרגלים, אז שוב, יכול להיות שאתה רואה ותגיד תשמעי, תרגלתי וזה לא הצליח בכלל. אבל אם זה כן מצליח, אז, אז אנחנו פשוט מתקדמים שלב. זה, וזה מה שחשוב בעצם. אז... בסדר? אז... מאמץ נכון? אז... זה על המאמץ. נסיים את המאמץ, תנאי לציין. מה? עכשיו אתה יותר רחוק מהרכבת? אותו דבר. אבל יש לי סיפור, תגיד <מנת> לי, מבטיחה, ומה... בן אדם אחד בא למשטרה, ועיתונאים שצריכים לשאול את זה, ואומרים לו, מה זה לא נתראה? הוא אומר, קרה לי את זה, ואומר, אתה הייתה היום, אז למה נתבע שדו היום? הוא אומר, ראיתי בגן אחר, וראיתי בגן... מה אתה יכול להגיד עליו? אז על מה אנחנו צריכים בעצם להוציא את האנרגיה שלנו? מה אתה מדבר? לא, לא. אבל לא. רק על מה שנמצא פה ועכשיו. זה חשוב. זה אתגר תשיבתי. האחרון למעלה. עכשיו אה, אה, נסיים ב... ב... <חלק> מה? <חלק> כן. עכשיו שוב, אני מדבר על, על, על, על, על הניסיון למנוע סבל. זאת אומרת, שוב, זה לא שאני אומר שלא צריך לתכנן ואני לא אומר שלא צריך לעשות על ה... לדבר על העתיד וכל מיני דברים כאלה. כשאנחנו מדברים על איך למנוע סבל, זה על כאן ועכשיו. מה, אני צריך בדיוק לראות מה קורה לי עכשיו. זה ציטוט של uh, מי דמלו, שהוא בעצם... למרות משהו שלא כרגע. כן כרגע. כרגע. מה? עד הוא לא כרגע, אבל יודעת שכרגע. לא, לא מדברים עכשיו יודעת על... שמופיע לפעמים. <דאד <דאד> לא, אבל כשזה קורה. היא מדברת על הסיטואציה <דאד> שהיא כאן ועכשיו. שלי, ואני איזה שהוא כאן עכשיו אני במודעות, כן, כן. אז זה בסדר, יש מצבים שבאמת זה אמיתי, תגידי באמת מה שקרה. היא <טרוא> <זה, Norway> יכולה לרעוף מהמשרד, אבל <אנ> אין לה אפילו <אח> החלטה, <זה> לא? <אנ> לא, בסדר, אבל, החלטה, אבל, חליט, אבל, אבל, חליט. אבל, אבל, אבל... <אנ attained> בדיוק, <אנ> אם, את, אם את נמצאת במצב שאת יודעת מה את הולכת להגיד, מה את רוצה להגיד, ואת יודעת מה התוצאה, ואת מחליטה לא להגיד את זה, זה דבר אחד. אם את פשוט משתתקת בגלל הסמכות, או בגלל לא יודע מה, ואת פשוט מגיעה לבלנק, אז זה לא החלטה. כי אה, אה, כמובן שזה לא ההמלצה שלי להגיד לכל אחד מה דעתך באותו רגע בכל סיטואציה, אבל להיות בעל היכולת אה, אה, להגיד עכשיו דרך אי, אגב אי, אם ש... יש לך את היכולת ואם אתה עוצר אתה יכול גם להגיד את זה נגיד בצורה יותר רכה, כי כשאתה ממש פוחד או מעוצבן אז או שאתה לא אומר כלום או שאתה תגיד את הכל ישר ככה, זה לא חכם אפילו מבחינה מעשית כאילו אבל אם אתה עוצר ואתה מצליח לראות מה קורה אצלך זה מה שרציתי להדגיש כאילו לפעמים אתה מוכן שאתה עובר ואתה הולך מעבר לפער, אבל אז אתה מגיע לפני שאתה כבר גם מרשה לעצמך זה אותו דבר כן, זה אותו דבר זה בדיוק בסדר, אבל מה שאתה צריך זה לעצור רגע לראות מה קורה לך ואז אם עצרת באמת אז יש לך את החופש והחופש הזה אומר או להגיד או לא להגיד, או להגיד איך שאני רוצה בכלל, לא איך שאני כאילו חושב שזה הדבר האמיתי שאני צריך להיות אותנטי וממש להגיד לה to give a peace of my mind, זאת אומרת, לא, אבל, אבל בשביל זה אנחנו צריכים לא להיות בתוך המצב הנפשי הקיצוני, ובשביל זה קודם כל אנחנו צריכים לראות אותו. ו... ולראות שזה בסך הכל מצב נפשי, רגעי, זה רק מצב נפשי, זה הכל. זה כן. כן, כל דבר, כשאנחנו שומעים ולומדים ורואים, אם אנחנו עושים עליו מדיטציה, הוא נהיה הרבה יותר ברור. בפעם הבאה, אני מבטיח, לא באמת, אני מבטיח, אני רק רוצה לסיים את זה ובפעם הבאה תשאלי ואני, כיוון שהנושא הבא, הנושא הבא זה בלאו זה מדיטציה כאילו, זה האמת, זה החלק השביעי והשמיני של האמת בשמונת הנתיבים, אז אני אכנס לכל הדברים האלה. אז דה אומר, והוא בעצם מצטט פתגם סיני עתיק של שואנג צה. כשהקשת יורה שלא על מנת לקבל פרס, oh yeah. הוא בשיא כוחו. כשהוא יורה בשביל דובון פרווה, הוא כבר עצבני. כשהוא mm. יורה בשביל מדליית זהב, הוא עיוור, רואה את המטרה כפול ויוצא מדעתו. הכישורים שלו לא השתנו, אבל הפרס פיצל אותו. הוא חושב על הזכייה יותר מאשר על הירייה, והצורך בזכייה מוציא לו את אז זאת אומרת, זה הדוגמה כאילו של, של מאמץ נכון מבחינה זאתי שאנחנו עושים את מה שצריך אבל אנחנו בהשתוות הנפש או, או בשלווה לגבי התוצאה. יש מה, כן, כן, זה אותו כן, כן, כן, כן, טוב, אז בזה עשינו את המאמץ וסיימנו את המאמץ, בשבוע הבא,